«Комбінація?» – коротко поспитався я. «Нема!» – папа-мушкет, ставалося б, втратив будь-яке бажання розмовляти зі мною. «Просто сейф. Іди!» Я стояв перед дверима. «Що на мене чигало за ними?» – не знав. Однак сумніву не було. Це пастка. Папа-мушкет нікого ніколи не випускав зі своїх кіхтів. Ще не було випадку, щоб він комусь подарував життя. Вирок винесено. Він має бути виконаний. Я зібрався в клубок. Двері нечутно відчинилися. В приймальні було темно. Я зробив кілька кроків уперед. Тиша. Треба вімкнути світло, подумалося мені. Я обернувся, мацаючи по стіні, в пошуках вимикача. І цієї ж миті в глибині приймальні біля дверей кабінету, поволі просякаючи крізь пітьму, загорілися два зелені вогники. Абсурдні чутки про цей незвичайний, справді дивовижний феномен давно вже кружляли містом. Казали, якась глибоко законспірована фірма, така законспірована, що про неї не знав навіть Тартар, займається винятково прибутковим бізнесом, вирощуванням, дресировкою і продажем екзотичної фауни. Ці тварюки, серед яких були пітони, крокодили і леви, Призначалися для охорони офісів, до того ж офісів дуже солідних фірм і не менш солідних підприємців. Реакція в мене блискавична, однак свідомість моя неначе наче розкололася. Думки побігли в кількох напрямах водночас, і за частку секунди я встиг втямити декілька речей. Що папа-мушкет не збрехав, і книга таке в сейфі, але зброї в мене ніякої, хіба що кинжал припасований до ноги. А тому мені тут капець. Та й взагалі я догрався зі своїми вар'ятствами. Бо ж звір, котрий при у глибині кімнати, чуйно пильнуючи за кожнісіньким моїм рухом, не що інше, як здоровезна чорна африканська пантера, здатна загризти буйвола, не те, що якогось детектива для особливих доручень. Уся ця картина постала переді мною в якійсь безжальній, чіткій і вкрай статичній перспективі. Коли я уявив, як ця звірюка плегатиме з місця, то її чорний силует пропливав у моїй уяві поволі-поволі, як у товщі води. А коли ситуація почала змінюватися, то її плин фіксувався мною в якомусь винятково сповільненому темпі. Я нарешті намацав вимикач і, ледве поворухнувши пальцями, натиснув його. Світло поволі заляло приймальню. Один по одному, вихоплюючись з пітьми, стіл секретаря з комп'ютером, крісла під стіною, суворий діловий інтер'єр в американському стилі. Видно було, як пантера, ледве припавши до підлоги, відштовхнулася задніми лапами і пролетіла через кімнату, витягши в повітрі своє довге гнучке тіло». Усе це мій мозок фіксував холодно і без жодних емоцій. Мені здавалося, що я навіть чую, як пробігають у ньому розряди, звістуючи закінчення чергового висновку чи розрахунку. Страху не було, тільки фіксація траєкторії, розрахунок її максимальної висоти і часу, за який ця тварюка з фосфороцентно-зеленими очима доскочить цієї точки. А тоді під свідомості пробіг останній розряд, звістуючи, що програму закладено. І коли пантера зависла в найвищій тоці стрибка, моє тіло розпрямилося, мов пружина – Крутонулося в просторі, породжуючи балістичну хвилю, і траєкторії наших тіл схрестилися в одній точці. Я зустрів пантеру на льоту, відверто кажучи, я просто пробив відтинок простору блискавичним ударом ноги, наносячи його збоку. Реакція була трохи запізнілою, і я загилив цю худобину не в голову, а далі, десь по ребрах. Пантера відлетіла вбік і обурено нявкнувши, вгатилася у стіну. Передня лапа була розтрощена, тиліпаючись, безпорадно повисла. Однак вона знову плегнула, атакуючи мене з мовчазною затятою злобою. Ми зустрілися, набравши повного розгону, і я вгатив її ногою, вкладаючи в цей удар всеньку вагу свого тіла весь свій досвід, набутий у поєдинках карате. Вона підлетіла, мов опука, перевернулася і гепнула під стіною. Удар проламав їй грудну клітку. Скориставшись форою, я вихопив кинжала і, плегнувши вперед, всадив їй під ліву передню лапу, там, де за моїми розрахунками мало бути серце.